net so na 4 uur of dan 16 uur of hangen nou van hoe jy na die tyd kyk en hoe jy die tyd uitspreek maar dit is Suid-Afrikaanse tyd of Central African Time en jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA ons webwerf vind jy by www punt net radio www.netradiosa.co.za Ek sal je aan beveel om een bykie by die webblad in te loer Net daar rond te blaai Kyk wat alles daar gesê word Een mens wil mos weet Indien jy nou van een radiostasie hou Om bykie meer uit te vind Bykie achtergrond te kry Kijk na alles wat daar gesee word en wat gedek word Die name van al die persone wat uitsaai, die omroepers Die programme en die tye van programme en tye van uitsending En dan ook belangrijk die archief, potgooi, podcast So dat jy rustig op jy ouwe tyd kan gaan luister na een program wat reeds uitgesaai is En ek hoop dat jy nou rustig is, hierdie tyd op een zondag is gewoonlik rustig, amal is bezig om baie rustig te verkeer, glo ek, al die skottelgoed is gewas en weggepak, so hoop ek, en nou is jy heel rustig en kalm. Hierdie voorleesing wat ek doen kom uit een bepaalde boek wat ek denk verskrikkelijk belangrijk is vir een geloofige mens om te lees namelijk die groot gedachte van Gideon Joubert en wanneer jy luister na hierdie voorleesing dan wil ek, he, moet jy nou opleed wanneer daar nou verwees word na miljoene jare en biljoene en biljoene der biljoene jare wat verloop tussen in verskillende processe van die scheeping en fases van die scheeping. En jy denk nou in termen van God en jy denk in termen van die Bijbel, dan wil ek, he, moet jy, my een doen en jy self dalk ook een doen en dit is om te dink aan een video by wat in stadige actie gespeel word mense doen dit dikwils wanneer daar op die sportveld maar een drie gedruk word en die scheidsrechter is nie helemaal seker wat hy gesien het nie, en wat hy nie gesien het nie, dan waar die beslissing verwees nou, na die beoordelaars wat nou by die TV skerm sit, en wat daar die hele beweging in trurat kan sit, dit kan stop op enige stadium, en dan dit was weestadig voor en toe laat beweeg, of vannacht, of wat ook al. Nou, ek wil hee, jy moet denk in terme van God, wat geskip het, en ek wil hee, jy moet weet, God staan buiten die tyd, God is nie aan tyd en wette van die natuur gebonden nie, want hy het alles geskip as ons nou in God glo as die skipper van die heel al en as gelovige dan nou luister na die voorlesing van die boek wat jou neem oor tydperke van miljoene en miljoene en biljoene jare wil ek hee dat jy moet Anvaar, as jy kan aanvaar wat ek sê, dat God het makkelijk gemaakt het vir die wetenskapelikers in hulle nadenke oor die skepping en hoe dit alles gebeur het, dat hulle dit so in stadige aksie van miljoene en biljoene jare moet sien, anders kan hulle dit nie snap nie. Dit is maar net soos die skuisrechter daar, die dinge gebeur so vinnig, dat hy nou nie eindelijk kan sien wat het gebeur nie, en dan word alles in teuraad gesit, en het word stadig, of het word gestop. Nou onthou, God het dit gedoen in die Bijbel, in die verloop van die geskiedenis van die Bijbel, in Joshua, sal jy lees, dat, Joosua omself in een baie benauwde soort van situasie bevind het en vir God gevra het of hy nie asseblief die son kan laat stilstaan nie. En God het dit gedoen. En by een ander geleentheid in Jesaja, hoofstuk 38, denk ek, Is koning Hiskia verskrikkelijk syk en hy vraag die Heere vir een teken vir sy geneesing wat vir hom aangekondig is. Die teken is dat die son nie net moet stilstaan nie, maar achteruit moet beweeg. Soos ek dit nou net hier beskryf het vir jou oor hoe mense na een video kan kyk. En op die sonweiser, want destijds het hulle van die sonweiser, een soneroosie gebruik gemaakt en gekyk na die skadewee, hoe dit beweeg en dit is die tyd En God het die skadewee van die oorlosie van die sonweiser, van die koning, laat terugbeweeg 10 grade. Nie net stadige aksie, of net stilstaan, soos in Joshua sy tyd nie, maar in treed raak. Nou, laat ek onmiddellik vir jou sê, daar geen, soos in geen wetenskapelike waarvan ek weet, want ek weet ook nie alles nie, tegendeel, ek weet betermin. Maar ek weet van geen wetenskapelike wat ooit sal toegewe dat die son kan stilstaan hee. want wat in der waarheid dan gebeur is dat die aarde stilstaan en wetenskapelik is of jy sê, as dit die dag as dit moet gebeur het ons groot moeilikheid want dan is daar geen aantrekkingskracht op die aarde nie en val jy af en as jy afval en trek jy naar die zon toe Maar mense, ons het nou te maken met ons geloof, ons geloof wat ons belei. Voor die rede is dit vir my een noodzakelijkheid, dat een mens van tyd tot tyd jou geloof in God drie moet belei. So dat jy jouself net kan herinner aan die feit dat jy een gelovige mens is. En dat jy nie net gelovig is, maar dat jy in God geloof en dat jy nie net in God glo, nie, maar dat jy in God drie ene geloof. Dit is sake wat oor mens vir jouself duidelijkheid moet kry en rustigheid. Want dit wat ek lees vir jou, is geskryf dier een Christen, een gelovige persoon. En jy sal kort kort sien hoe dat hy die skrif aanhaal en hoe hy alles binnen in die Fases van die ontwikkeling van die skeping inpas Maar met bijvoeging van miljoene en miljoene en biljoene jare Soos wat dit deur die bril van een wetenskapelike Gesien word Maar vanuit Godse oogpunt Is dit dan alles in Stadige actie So die mens met sy absolute bepaalings van sy brein dit kan snap en dit verstaanbaar kan maak vir homself en ook vir ander mense kan verstaanbaar maak en ek en jy kan ook daarna luister en dit waardeer terwijl ons net in gedagte hou dat dit is vanuit een menselike oogpunt waar alles so in bitterbaie stadige aksie dan beskryf word. So ons is gelees nou in hierdie boek die groot gedachte van Gideon Jobert en ek gaan terwille van mense wat miskien dat ek nou vir die eerste keer lees maar of luister of by herhaling is dit ook maar goed vir die mens net om weer jou met die inhoud hiervan te vergewis standpunt wat hier gesteld word So ek lees op die achterblad, amper soos wat een mens een voorwoord het. Hier staan ek in die heel al van dooie atome. Ook in my lichaam is nie een enkele levende atome nie. Maar ek lewe. Wat is lewe? Waar kom het vandaan en hoe het het ontstaan? Ek, een stikkie dooi heelal met een bewussein wat dink, een stikkie van die heelal wat na nou omself kyk en oor die betekenis daarvan wonder wat probeer verstaan. Wat is werkelijkheid? Wat is waarheid? In hierdie boek probeer die skryver in die lig van die jongste ontdekkings oor die kosmos en die quantum fysica antwoord op hierdie en ander vraag te kry die boek het een grootse opzet en beslaan drie dele die makrokosmos, die microcosmos en die holistische kosmos en vir die eerste keer word die jongste kennis oor die kosmologie in verstaanbare Afrikaans op pakkende weise verbeide die kundige en onkundige leeser aangebied. Geen wiskundige of kennis is nodig om die gevorderdste kwantumfysika en kosmologische wonders te verstaan. He. En wat van God? Fysie wonder waar vandaan alles komt en hoekom die natuurwette so klaarblijkelijk beplan is om leven en ons moendlik te maak. Het is een beplande opzet, het Albert Einstein gesê. Die skryver wei een hoofdstuk aan wetenskapelike en metafysische argumente oor waarom die jyl al nie toevallig kon gebeur het die, maar klaarblijkelijk dier een voorsienigheid beplan is. Professor Gawiesel hee, skryf oor die boek, wetenskapelike spraat, hulle eie, besondere taal, en dit is boek kan die koppe van die gewone mens. Maar nou, het die oud-journalist Gideon Joubert na vore gekom met een eerste poging in Afrikaans, om die kloof te oorbrug. Ek het die poging, net met een woord beskrywe briljant Ek het die manuscript met stuigende belangstelling en enthousiasme gelees Hubert verstaan die kuns om selfs ingewikkelde begrippe en die helder leesbare trant weer te geef Een besondere kenmerk van die boek is hoe dat die skryver telke male die wetenskapelik is in hulle eie woorde laat praat Een mens maak byvoorbeeld kennis met die uitsprake van Albert Einstein een sy hedendaagse opvolger Stephen Hawking, waarmee hulle hulle eie groot ontdekkings begroet het. Die groot gedachte is nie maar net een weergawe van die belangrijkste ontdekkings op die gebied van die sterrekunde, die fysika en verwante wetenskap nie, Dit is ook nie een opsomming van wat wetenskapelikers in die verlede gesê het of wetenskapskrywers in ander tale oor die kosmologie te boek gestel het nie. Jou bere daar aan geslaag om ook sy eie stempel op die weergave van die verhaal van die heelal af te druk. Nou goed, nou sit ons die voorleesing voort en ek lees By die tweede fase, die skipping dier voort, ook in die kosmos, is die syklus van geboorte, verval, dood en geboorte die patroon. Die heelal het nooit opgehou om skippend te wees nie. Ooral in die heelal, sterf sterre. Hulle lichingsverdof en gaan dood, terwijl nieuwe sterre sonder opbouw geboore word tot vandag toe. Miljoene en miljoene sterre, oor en oor word die proces herhaal, een syklus van miljoene jare. Die sterre van die nieuwe geslag is echter anders as die van die eerste geslag. Dit is met zwaarder elemente verruik, die elemente wat ontvang is van die gestorwe lichaam van vorige sterre. Eeuwe en eeuwe gaan verby, miljoene eeuwe. Hier en daar in die himmelruim het ook kleinere kolkies in materie gekondenseer. Die is te klein om te licht om hitte te ontwikkel wat kernreacties kan aansteek. Die krimmelkies kan nooit sterre word nie. Dit is te klein, kouwe kluikies materie wat stadig in gaskolk verkorrel het. Dit is die planete en mane wat om die sterre wentel. tussen al die duizende miljoene sterre stel ons baie in een kleinerige, gelerige sterretjie belang, want dit is ons son. Soos stoffies in een draaikolk slinger ook stikkies koelerige materie om hier die nietige sterretjie. Die korrelkies word dof dier die sterretjies verligg. Dit is kleinkies ijster, silicon en ander minerale die planete van ons eie sonnestelsel. Partij van die groot planete soos Jupiter en Saturnus is koel gasballe wat doosakelijk uit waterstof en helium bestaan met ringe of satellietmane wat daar om hang. Ander planete is kleiner Dichter, warmer as die gasballe. Een gedeelte van die gas om een van die ronde tollende kluikies het gekondenseer soos dit afkoel. Dit het een laagie vloeistof op die kors gevorm, die eerste oceane. Die planeet sy ander gasse het nie gekondenseer nie, want die verdichtingstemperatuur is nie bereikt nie. Dit word die eerste primitieve atmosfeer, een dichte, troebel, misgordijn, waardoor die licht skemerig syfer, so in die ontsaglike, sidderende heelal, met sy oneindige vuurwerk van sterre en jimmel lichame, is ons aarde gebore, en veel later ons, die wonderwerk van die skipping. Ons is deel van die groot werkelijkheid. Ons is echter ongelooflik, want ons is werkelijkheid wat kan denk. Die eerste aardse atmosfeer was baie anders as vandagse, Het was hoofdzakelijk metaan, ammoniak, swavelwaterstof, waterstof en waterdamp. Ons en alle hoe levensvorme sou daarin verstik het. Daar was geen sierstof nie. Die aarde was woes en leeg of soos dit in die nieuwe Bijbelvertaling staan Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, het was donker op die diep waters. Geweldige storms het gewoed, die donder weer het gebulder. Die modderlandskap met hier en daar swart rotse en vulkane, is door die elektrische flikkering van onophoudelike bliksems verligg. Die aarde is deur geweldige skuddings Vulkanen Vulkaane het rooi vlamme teen die wolke uitgeblaas. Wit, warm lava het sissend in die modder gestort en stoomwolke omhoog laat ontplof. Gasmolekuule is deur die weerlig en die kokkende lava versplinter. Nieuwe ingewikkelde molekules is gevormd organiese molekiele het ontstaan. Toe het God gesê, laat die aarde levende weesens voortbring elkien na sy aard. Dan is ons nou by die derde fase. Wat is leven? Wat is die verskil tussen een paar molekiele wat in een ingewikkelde verbinding daar lewe, een chemische samenstelling sonder lewe, en een identische molekuliere samenstelling wat lewe. Niemand weet wat lewe is nie. Niemand weet hoe die eerste lewe ontstaan het, of waarvan dan dit gekom het nie. Al wat ons weet, is dat een mooi dag naast en bui 4550 miljoen jare gelede lewe op die aarde opgewek is, om die bybel aan te haal, toe het God gesê, Laat die aarde levende weesens voortbring elkeen na sy aard. Die kort derde fase van die skepping het begin, die fase van levende weesens op die aarde. Een molekiel het ontstaan wat in staat was om in een ewe beeld van homself te verdubbel. Die eerste spluitplante, dit wil sê bakterie en een blauwgroen weere, het hulle verskyning gemaakt. Dit was een wonderwerk so groot soos die onverklaarbare oerknal waaruit alles uit die tydloose niks tot stand gekom het, hy wonderwerk so groot soos die hele verloop van die skipping tot vandag toe, tot met die kloms ven van die mens, met sy soekende verstand, wat al hierdie wonderlijke dinge probeer verstaan. Lewe het in die see ontstaan In minstens 7 achstes van die bestaan van lewe op aarde het die levende organismes in die see geblij Omdat sommige molekule hulle self kan vermeerder het die getalle vinnig toegeneem Bakterie het in die see en moerasse geweem die molekiele het saam gekoek om ingewikkelder molekiele te vorm wat na plekke kon beweeg wat vir hulle gunstiger was. Die eerste primitieve plante het verskyn. Die see en moerassige waters het een sop van tierende eensellige lewe geword. Geleidelik het die aanskyn van die aarde verander. Groen het sierstof vervaardig, het was meer as 3000 miljoen jaar gelede. Die atmosfeer het meer en meer sierstof ontvang, die proces dier voort tot vandag toe, tot 99% van vandagse atmosfeer, een biologische oorsprong het. Een duisend miljoen jaar gelede, het die klimaat matiger geword. Eensellige dieren het verskyn. Dieren, dit is moeilik om te sê of die eensellige orgaan plant of dit plant of dierachtig was by primitieve eenselle geweesens is dit byna onmoendlik om die streep tussen plant en dier te trek die eenselle geweesinkies wat op hierdie tydstip in die waters bestaan het het niet te begin om sekere dierachtige eigenskap te ontwikkel Alle lewe was in die ontstuimige, moerasse gesee. Die droge grond was steeds verlaten, maan, landskap, totaal, sonder lewe. Toe het God gesê, Laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante, wat saad geef. Dit is nou 400 miljoen jaar gelede. Die eerste planten verskyn op die droge grond, primitieve, varingachtige planten, sonder wortels of blare. Die continente het groen geword. Dit was een van die betekenisvolste gebeurtenisse in die geskiedenis van die lewe op aarde. Dit het nieuwe ekologie tot standaad komt. Dit het gehelp om die grond te ontwikkel en te stabiliseer. Dit het nieuwe, groot bronne van atmosferische sierstof geskip. In die see het eislike, skerpioenachtige goggas gesweem. Toe het God gesê, la die water kriool van levende weesens, en laat daar voels, voels onder die himmel gewelf oor die aarde vlieg. Die eerste visse het verskyn, haaie, longvisse en selekante. Die see het gewemel met groot verskydenheid van visse. God het die groot seediere geskip, en al die ander levende weesens, waarvan die waters kreeuw. Op die aarde groei die eerste boomvormige varingplante en later woude in die vochtige moerasstreke. Miljoene jare sleep voorbij. Daar kon dieren wat op plante parasiteer. Die eerste gewerwelde amfibie kruip op die strand uit. Duisend boete, myte en flerkloose insekte kruip op die land rond Suid-Afrika is met ijs bedek en Europa het een tropische klimaat Dit is 320 miljoen jaar gelede Reptiele en vleende inzekte weemel op die aarde. Die eis verdwijn oor zuidelike Afrika. Maar midde Afrika is steeds toe onder gletsers. Groot plantvredende reptiele speel in die moerasse van die karoë. Die lewe op die aarde neem steeds toe. In Inkomplexiteit en omvang tyd gaan voorby die lewe word uiters gespecialiseerd so dat dit by talloose mikro en makro toestande kan aanpas soogduere verskyn die wereld is nou trek met broodbome en ander keel draande plante Afrika en Suid-Amerika sky met een geskut wat berge ontwortel en kraansel het neerstort, die Atlantische Oceaan skeer op en loop vol water, dit is 180 miljoen jaar gelede, eers krap lopende voels, in die naalde onder die denne en sypresse, en later syng vleende voels in die takke, dit is 100 miljoen jaar gelede, Die eerste blomme verf helder spatsels tussen die bome en die eerste eike trotseer die storms. Dit is 70 miljoen jaar gelede. Die continent is verder, die aarde begin lyk soos ons dit ken. Bladwisselende bome word algemeen en daar is palmbome in Centraal-Europa Die voorvaderlijke ertvark snuffel onder die bome Dit is 35 miljoen jaar gelede En die eerste ape zwaai Waarlik in die takke van woude soos Egypte vandag is Katte maak hulle naals aan boomstamme skerp Erens blaffe hond Daar is ook ijstervarke, dasies, skurwe paddas, nergens is een mens nie. Die Alpe en die Himalaya stoot soos molshoope uit die aarde op, gepaard met geweldige aardbewings. het word kouwer, haarige olifante verskeur die bome, In 'n gewing van Saldanna en Hopefield groei ruie oerwoude. Sabeltanddiere jag op olifante, rinosters en buffels. Dit is M10 mil miljoen jaar gelede. Eeuwe en eeue gaan verby. Die eerste paard wei in die gras en jou waarlik Aartes en die regtes is die eerste aapagtige mens wat regop loop. 'n Miljoen later, miljoen jaar later, sal sy beskaafde nakommelinge om die spesiesnaam Homo erectus gee. Tien miljoen spesies van diere het sedert die ontstaan van lewe bestaan. Die meeste het gesterf, uitgesterf. Want dag is daar so wat 2 miljoen species oor. Van die primate is daar so wat 200. Dieren het gespecialiseer om hulle by omstandighede aan te pas. Primate het harsings ontwikkel, wat hulle goed te paskom. Die groep of specie van die orde primate, met die grootste harsings, is die van hoe meniede. Nou, voordat ek verder gaan lees, hier in ons boek, die groot gedachte van Gideon Joubert, wil ek daarom eers hee, dat ons, piekje muziek luister, seker, dat jy graag, na muziek ook so tussenin wil luister en nie die heel tyd na my monotone stem maar hier die heerlijke wonderlijke sangstem van Michael W. Smith wat vir ons syng oor Awesome God dink een bykie aan die awesome God wat alles uit die niks geskep het Jy is ingeskakeld by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanaf Irini die stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika en van waar jy ook al ingeskakeld is, baie welkom is bezig met die boekvoorlesing, die boek van Gideon Joubert waarvoor hy die inzichtprys in 1998 ontvang het inzichtprys Afrikaanse nie fiksie en uh, jy kan somme as jy so luister weet dat jy uh, skryver van formaat is wat om self baie mooi, wonderlik en, en eenvoudige wetenskapelike taal uitdruk en uh, weer eens sê ek vir jou onthou nou, hierdie is nie die bybel wat ek lees nie, dit is van uit die wetenskapelike oogpunt gesien, die bybel self verduidelik vir ons niks van die skeping nie dit sê maar net dat God het op die eerste dag dit gedoen het tweede dag, derde dag en ons weet ook dat die woord en die begrip daar gebruik word vir die dag beteken nie noodwendig 48 uur of 24 uur of wat er tydperk jy ook al daaraan wil heg nie dit gaan oor pediodes dit is God wat skep en God skep soos wat hy wil En die bybel sê by stadium, 1000 jaar is vir die heren soos 1 dag, en 1 dag is soos 1000 jaar, by God bestaan tyd eindelijk nie, omdou tot God woon in een tydloose eeuwigheid. Dit is net die mens wat aan tyd gekoppel is, omdat ons op die aarde ons selfs bevind, omdou die aarde draai hier om een as, een denkbeeldige as, en hy draai een keer cirkele soe om homsel, draai hy om hierdie denkbeeldige as, in 24 uur, en dan cirkel en wentel die aarde nog om die son ook, en het neem so 365 en een kwart daag om dit te doen, daarom het ons vier seizoene, en 365 en een kwart daag, en alles is aan die beweeg, want as dit nie vir daar die beweging is nie, dan sou ons nie al die natuurwette gehad het, soos by voorbeeld zwaartekracht, wat jou hier op die aarde laat bly nie, omdou daar was oerpromitieve gedagtes, oor die aarde wat ons dalk nou nou sal by uitkom, wat uit die aard van die zaak nie waar is nie. Maar onthoud het net, hierdie is maar soos ek verduidelik het, een soort van een stadige aksie, so dat is dit kan begryp hoe alles ontstaan het en wat al die natuurprocesse en al die wette, mense, daar is wette en ingewikkelde wette, wat elke dag toegepast word. As jy bijvoorbeeld hier van die aarde af een ding wil lanceer en op die maan wil, wil gaan land of een of ander van die planeete, dan het jy baie ingewikkelde wette waarom jy die hele tijd baie, baie naukerig moet werken. Anders is dit een groot flop en een groot mislukking. Daar die wete bestaan net maar nie doodgewoon. Amal van ons is nou nie deel daarvan nie, omdat dit moeilike, ingewikkelde soort van vakgebied is. En daarom sê mense, gewoon ek as iets nie te ingewikkeld is nie, dit is, that's not rocket science, want as dit kom by daar die type van wetenskap, dan is dit baie moeilik en ingewikkeld. Dit is nie Somme net vir enige persoon om dit te bestudeer nie. Dit vat geweldige concentratie en dan ook verstandelijke vermoe om dit te kan doen. Maar om God te verstaan het ons nie al die goed nodig nie. Ons glo in God. En as jy daar die geloof sprong gemaakt het, dan het jy dit gedoen. Alle mense kan nie daar die sprong maak nie. En luister maar net na jou oor die feit dat jy sê dat jy in God glo en dat jy glo dat die aarde stilgestaan het en dat die son stilgestaan het en dat die aarde nie net stilgestaan het die my in trieraad beweeg het wat een absolute wetenskapelike onmoendlikheid is maar by God is enige ding moendlik. En dis ook om ons sê hierdie is vir my een stadige aksie om te sien hoe dat al die klein dingetjes ontwikkel het, in een stadige aksie van miljoene, miljoene jare, terwille van die mens, om dit te kan verstaan. Goed, ek lees verder, Toe het God gesê, Kom, ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, dis waar die woord, Imago Dei vandaan kom. Ja, as jy mooi luister, dis nou Latijn Imago Dei, beteken as mens dit direct so vertaal, the Image of God, die beeld van God. Dit was al laat in die skipping, toe God volgens die Bijbel, die mens geskap het. Wetenskapelik is, stem met hier die chronologie saam. In termen van die skipping was dit soos gister dat homo sapiens die mens van ons tyd sy verskynning gemaakt het. Dit was minder as een half miljoen jaar, waarskynlik eers een kwart miljoen jaar gelede. In termen van die ouderdom van die aarde net een oogknip. Soos alle levende en dode dinge, is ook die mens van die stof van sterre gemaakt. Dit is my die wonderlikste gedachte om aan te dink, dat ons uit die stof van sterre gemaakt is. Want as ek die skrif nou erg verstaan van uit Daniel, dan gaan ons ook een dag skutter, soos die sterre verewig en veraltoos soos dit daar in die ou-Afrikaanse vertaling in Daniel 12 vir ons neergepen word. Goed, ek lees weer. Soos alle levende en dode dinge, is ook die mens van die stof van sterre gemaakt, die atome en molekiele, wat in die tweede fase van die skipping in die kookpotte van sterre ontstaan het. Elkeen van ons is uit sterstof geformeer, dis ook om jy een ster kan wees ne een van die grootste gebeurtenisse in die geschiedenis van die aarde was toe die mens met geluide begin communikeer het dit het beteken dat hy kennis kan oordra van mens tot mens en van geslag tot geslag Mense kon met mekaar praat, spraak tot een verdieping van denken geluie en die mens het geestelik ontwikkel. Eers 35.000 jaar gelede het die mens voldoende ontwikkel om eenvoudige voorwerpes hoe spiese en else en klip in been te maak, precies hoe lang gelede is onzekerd. Maar daar was een groot deurbraak toe die mens ontdek het dat organische materie met sierstof verbind as dit verhut wordt. Het die chemische proces wat intense en langdurige hitte opwek wordt vuur genoem. Nog een groot deurbraak kom 10.000 jaar gelede die mens vind uit hoe om een peil en een boog te maak. Hy word een jachter en een moordenaar. Eers 5500 jaar gelede is hy slim genoeg om met eenvoudige beeldskriftekens boodskappen neer te krap. Dit was die begin van die baie van een baie groot deurbraak. Kennis kon opgeteken word, bewaar en sonder spraak oorgedra word. Die eerste minte word 2700 jaar gelede gebruik. Die Gutenberg pers is in 1440 ontwerp. Boeke kon op groot grootskaal geproduceer word. In 1609 krij die mens die eerste keer een helderder beeld van die planete en sterre toe Galileo die eerste teleskoop ontwerp. Toe James Watt in 1765 die eerste stoommaschien bouw, begin die Nijwerheidsrevolusie met al sy elendes en deurbrake. Die eerste Eisterbrug word in 1779 gebouw en die eerste vliegtuig vlieg enkele tree in die jaar 1900 En 3 En eers in 1948 Maak die eerste transistor Jy weet ons een transistor radio nee, Maak die eerste transistor sy verskyning En in 1993 Word die eerste communicatiesatelliet gelanceerd Binnen kades bring die ontwikkeling van die rekenaarskuifie en rekenaar en televisieskerms saam met verbinding sateliete, a communicatie en a kennisontploffing mee, soos die wereld nog nie van gedroom het nie. Die elektroniese eeuw het aangebreekt. Dit laat mense dwars oor die wereld in mekaarse voorkamers verskyn. Mense op die mees afgeleed dele kan met mekaar praat en ingewikkelde inlichting uitruil. Dit is byna asof elke mens met elke ander mens onmiddellik telepathies kan communikeer. Homo sapiens was die eerste landspeesie waar hele wereld in so te sê al sy klimaatstreke bevolk het. Hy het die getalreikste specie geword. Geen ander specie kon dit nog recht kry om so'n groot presentatie van die aarde sy biomassa te vorm nie. Die mens word die planeet sy heerser. Hy ontwikkel een selfbewissing, een skuldgevoel, een wonderlikende skierigheid en een weetgierigheid. Die grootste wonder van die skeping het gebeur met die ontstaan en die ontwikkeling van ingewikkelde moleculaire samenstellings wat een verscheidenheid van gespecialiseerde organe vorm het saamspan om die gevorderdste selle van die leven te hou, die menselike brein. Selle wat kan denk, wat soek, wat wil weet wat die werkelijkheid is, waarom alles is, waar vandaan dit kom, en waar dit gaan eindig. Die mens, een nietige gedeeltekie van die natuur wat dit met groot ernst en toewijding bestudeer en met groot geduld en moeite die beginsels ontdek waarop die ganse heelal gegrond is. 2000 jaar gelede ontvang die mens die boodskap van liefde en die opdracht om te soek so dat hy kan vind. Hy verwonder om aan die sterre waaruit hy gekom het en waarvan hy gemaakt is. Hy wil die grootste ster en die kleinste atoom verstaan. Met goddelikene skierigheid en ineindeloze vindingrykheid soek hy antwoorde op die vraag. Wat is werkelijkheid? Wat is waarheid? Ja, en daarmee kom ek nou eers aan die einde van vandagse voorleesing. Sal nou weer hier een merkje moet maak dat ons tot hier gekom het op hierdie heel eerste dag van oktober 2017, so dat ons volgende keer weer hier vandaan kan lees. Ek hoop rechtig dat jy hier die boek kan volg en mens moet uit die aard van die saak so, een diepsinnige boek met die mens maar keer op keer lees en so die andere hee dat jy miskien na die heruitsendings hiervan kan luister, die potgooi, die archiewe, wanneer jy tyd het, wanneer jy kan sit en ris en kan ontspan, in plaas van dat jy nou by voorbeeld na een nutteloze program sou sit en luister, dat jy liever sou luister na die skeping, en die moendlikheid van hoe dit in die wetenskap uiteingesit word en dank aan God en aan die grootheid van ons kipper, hoe groot is God? God is groot en so hoe sal ons God nou uit verstaan? As ons die Bijbel oopmaak, dan begin die skrif sommer nie dood gewoon net in genesis, net te sê Biriashid bara Elohim, etashamahem veeta arets wat, ek ken die vers in die begin het God Die Himmel en die Aarde geskapen So het begin sommer net om te sê God het geskapen Sonder om enige verduideliking te gee Van waar God vandaan kom Of wie God is Of hoe God wer En hoekom hy tot hierdie besluit gekom het om dit te doen Wat was in sy raadsplan Want ons as mense vind ons self hier op die aarde En is net logis dat die mens begin vraag vraag Dis baie logis Dat die mens begin dink in termen van jy self Jy kyk en jy sien die bome en die blomme en die blare En die berge en die riviere en die see En die sterre en die maan en die zon En al die dinge sien ons En dan wonder jy as jy so na alles kyk Hoekom het God dit alles nou geskip, wat is Godse raadsplan wat het hy met ons in gedachte en dan skilik kom daar vir ons antwoorde soos Jezus word voorspel as die redder dat hy gebore so word want is wat Jezus naam beteken maar as een mens nie verstaan dat jy in die moeilikheid is nie dan maak die, die begrip redder glad nie sin nie en hoe God in ons werk en al die dinge, omdat God sy skeping vir ons al die dinge leer, omdat dit vir ons uitgespelstaande Romeine, dat ons alles van God kan verstaan vanuit die skeping en dan moet een mens daarin geïnteresseerd raak en jy moet jyself disiplineer om dan jou denken te laat onderrug en disiplineer, want enige studie is een disipline so ons dieper kan gaan kyk na wat God in ons doen. Want ek wil baie mooi goeikies nog aan jou verduidelik van die mense DNA en hoe God met dit alles werk en hoe hy in ons werk en hoe ons kan saam met Paulus verseker wees dat die werk wat God in ons gedoen het, dat hy dit sal volleindig en dat hy in ons werk om te wil, want hy weet ons, ons is hardkoppige mense, en dan wil ons nie dit nie, en ons wil nie dit doen nie, en Paulus skryf dit ook van homself, en met al hier die hardkoppigheid, en al hier eie sannigheid en dinge, moet God werk om ons te help, dat ons gereed sal wees, na gees en siel en lichaam onberustbelig, my die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Dit wil ek bitter graag aan jou verduidelik nog, so hier is baie van hierdie vakgebiede, hier by my, net hier in hierdie vertrek, hierdie studeerkamer, is hier baie boeken en vakgebiede, wat ek so bitter graag aan jou wil oordra, maar dit vat tyd en dit vat discipline, en dit vat disipline van my kant af om myself gedisciplineerd te, te kry om hierdie tyd van die middag persoonig middag te sit en hierdie onderrug te doen in die voorleesing maar dit vraag ook van jou daar die soort disipline om die tyd uit te koop en daarmee groet ek jou groet jy tot die volgende keer en dit is vanavond om 7 uur. Bid vir my, vir visiese kracht, uh, so dat ek ook met die, die program sal kan volhoud, en die Heere my sal help, in my gezondheid ook, dat dit moendlik sal wees. Kom ons luister, tenslotte, na Heelsong, wat sing oor My Redeemer lives, my redder, Lea